Actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast Oxe falamos con María José Rodríguez, filóloga e pedagoga Responsable da área de e-learning e colaboración do Centro de Supercomputación de Galicia Máis conocido por CESGA María José participó en más de 40 proyectos de investigación en relación con las aplicadas a diferentes procesos formativos a nivel nacional e internacional. Ola María José, como termina unha filóloga e pedagoga rodeada de enxeñeiras, científicas e informáticas? Bueno, oxalá eh, estuvera rodeada de todas esas mulleres, pero o caso é que estou rodeado, <risa> rodeada máis ben de, de compañeiros, non que son estupendos compañeiros, pero a porcentaxe de mulleres que estamos traballando no CESGA ronda o 20 algo por 100, non, non pasa de aí. Volvendo así o, a pregunta, a verdade é que o que me levou o CESGA foi a educación, realmente, foi eh, unha que saliu pois, no ano 99 para participar nun proxecto de educación e novas tecnoloxías daquela era a explorar se internet tiña potencialidades no ensino e concretamente no ensino rural eh, bueno, como xa eu levaba un tempo traballando cas webs educativas e demais pois a, a, a que me trouxen todas as cousas Sabemos que xo gustou moito aprender basic de nena Ten truco porque xa xa xa ido onde saliu E é verdade eh? porque o meu pai eh, foi profe de, de FP Pois pues, eh, Toda a súa vida eh, pezou con tema de administrativo, pero cando empezou a informática a facerse pois pues, máis popular eh, nos anos 80, unha cousa por aí, pois pues, xa pasou a informática. Non? E de aí montou unha academia de informática na que foi unha das, das primeiras usuarias. A verdade é que o do BASIC foi bueno, un pouco traumático, a verdade é que si sí, eh? Menos mal que, que hai outras formas de programar e hai outras cousas que facer, pero aquelo me pareció bastante arduo. María José, eu que teño un sobrinho de dous anos, espero falar de temas de tecnoloxía dentro de pouco. Que necesitamos facer para motivar os cativos no mundo das tecnoloxías? Bueno, eu creo, sobre todo, cando estás falando de, de cativos tan pequeniños, penso que, sobre todo, que teñen que entender eh, que o que o mundo que xes rodea, o mundo que nos rodea todos, está... Eh, tremendamente marcado pola tecnoloxía. O que eles pensan que pode ser informática está asociada a un teclado e a unha pantalla, ademais, pero, pero é moitísimo máis eh, o mundo da tecnoloxía que nos rodea, que realmente como compramos, como eh, traballamos, como os divertimos, ademais, pois, eh, ten moitísimo, moitísimo que ver con a tecnoloxía e sobre todo tamén pensando que a un edades tan tan temperás como, como a que me falas, pois pues, non ten moito sentido sentar aos pobres delante de un ordenador aí, bueno, agora hai moitísimas cousas nas tablets e hai moitísimas cousas tamén fora do mundo da, da informática, que te decir destes equipos que hai eh, para eh, comezar co que se chama pensamento computacional, non? Pois eh, o que é a secuenciación De, de comandos, como entenden, como falamos cas máquinas, como entenden as máquinas eh, o, que, o que queremos dicirles. Todo eso pues, tamén ten un componente lúdico que podese explotar moi ben cos, cos máis pequenos. E agora pasamos a, a falar do, do teu lugar de traballo, contanos un pouquinho que, que é o CESGA e por que necesita un área de learning. Ben, o CESGA eh, é o centro de supercomputación de Galicia, é un centro público que depende... Do, da, da Xunta de Galicia e do do CESIC así que un centro galego e un centro nacional tamén ¿no? evidentemente chamándose centro de supercomputación o principal no CESGA pues, é o que ten un gran superordenador e que bueno, pues, ten unha serie de recursos de computación avanzado sobre todo para, para, para as científicas e os científicos que, que, que necesitan destes destes recursos e que non contan con eles nos, nos seus equipos ¿no? ademais de, de esa, bueno, pues, ese músculo principal que ten o CESGA, dende o principio está moi volcado na, na sistema os usuarios que decir o CESGA nunca vai competir con Google vai competir con Amazon cos seus grandes centros de proceso non? pero o que sí que temos é unha cercanía moi grande eh, co investigador e a comprensión das, eh, da problemática que teñen nas nas eh, bueno, pues nas súas investigacións por eso eh, dende o principio pois eh, entre outras cousas eh, a formación foi unha das inquedanzas nun que, que vemos que que é necesario formar aos investigadores porque entende que non todos son informáticos aí hai, hai biólogos aí de, de todas as, as materias ¿no? así que eh, bueno, pues necesitan algún tipo de formación para, para poder facer uso e eh, aproveitar os recursos. E cando esa formación pues, engades as tecnooloxías para poder facela pues, ubicua non e que tamén eh, non teñan que, que vir o cesga para, para poder traballar pues comezou o tema de e-learning así que comezou realmente cedo creo que no 96, unha cousa por aí, con primeiros proxectos pues, sobre redes ATM, sobre aulas de teleensino conectadas e cousas así. E logo xa seguimos traballando pues, sobre todo en eh, proxectos de experimentación, de, in, de iniciación de, de, de tecnoloxías aplicadas a diferentes contornas de, de aprendizaje. Ti que eres pedagoga, estiveis traballando en áreas de el, el learning. Como ves o panorama do mundo do ensino en España, os profesores en concreto, e como afrontaron a situación a que estamos este ano co tema do COVID? Si, sí, a verdade é que eu lembro de falar, pois, no sé, en Xaneiro, unha cousa así, bueno, supoño que como a todos non? nos pillo totalmente desprevenidos este tipo de, de situacións, pero lembro de aquela falar así con compañeros, de decir, mira, que gran experimento de e-learning o que está a pasar en China, non? e logo resulta que ese gran experimento acabou na porta da nosa casa. Eh, realmente eh, bueno pues nos pillou totalmente desprevenidas. Quero decir que os mestres e eh, os profes de todos os niveis, tanto os máis pequeniños como os maiores, desde logo dou moito méritos máis, aos máis pequenos, ¿no? pues fixeron o que puideron para eh, tentar levar algún tipo de formación, e non só so formación por contido, sino realmente pues esa socialización, esa sentirse parte de un grupo de aprendizaxe as aulas caseiras que montamos dende, dende as nosas casas, non? realmente foi un reto enorme e eh, amosaron un montón de creatividade de compromiso e eh, tamén de, de desesperación ás veces non porque eh, bueno pues... Eh como pude ver nos medios pois pues, tamén había eh, problemas que solventar a nivel a nivel loxístico ¿no? non todos eh, tiñan conexión non todos tiñan eh, ordenadores non había medios en fin e hai moitas desigualdades non entre o que poden ser diferentes escolas poisis pues, eh, non é o mesmo que unha escola pública que teña unha serie de recursos e eh, unha ratio tremenda de, de alumnado pois pues, poda facer o mesmo que unha escola eh, rural que ten un alumnado pues, moiitísimo menor ou unha escola privada que pode pues, o mellor eh, acceder a outro tipo de, de recursos e ter unha flexibilidade diferente no? en cuanto economía e demais. Pero eh, eu penso que, que a escola está a ser un enorme exemplo de, de compromiso eh, de, bueno, pues de, de mirar para adiante no? sobre todo comezando este curso como comezou Pues na que existen unha serie de protocolos, que os protocolos cambiaron 20 veces, que os pobres pois pues, están facendo unha labor increíble, no porque, además, están aí os datos, as cifras de contagio son moi baixas. Os pobres, porque coñezo a moitos mestras e mestres no que están sufrindo moito por poñer en segundo plano esa actividade educativa, como a reducción de tempos de formación, porque hai que lavase as manos 20 veces, hai que entrar con tal, que, en fin, hai que aumentar o número de, de, de turnos de comedor, en fin hai unha priorización da seguridade que, que o que nos toca este ano a todos, non? Pero pero esa, esa volta ao estilo tradicional xa se nota que non é, non é de gusto da, da, da, da aprendizaxe, da, do modelo de ensino novo, non? Nada de mesas separadas, en fin. Así que, claro, pues as novas tecnologías, nese caso, pues poden ser unha oportunidade, eh? poden engadir ese componente de colaboración que hoxe é moi difícil facer na, no, no día a día nas aulas, non? Eh, pues, facer ese especie de eh, engadir creatividade nos espacios virtuais e demais. Pero, bueno, tamén se veu eh, que, aparte desa, bueno, pues, profesionalidade da, da grandísima parte non deles, pois pues, falta, falta moito de formación en metodoloxías de ensino con, no, con novas tecnoloxías, de e-learning, como adaptar esa clase, non, a, a esa modalidade ou non facer... Bueno, okay, claro, a xente fixo, fixo que poido, quere dicir que houve xente que adaptou e dixo, bueno, pois pues, se teño 5 horas de clase, son cinco horas de videoconferencia. En fin, que hai cousas que non son simplemente iso, non? que hai que saber aproveitar eh, as virtudes dos medios e cambiar tamén o formato. Te Gostaríame que me xeras dúas cousas que te gustan moito como se están facendo e dúas cousas que non te gusta como se están facendo neste momento, no plano do panorama do ensino. Bueno, xa digo, a mí o que máis me, me gusta é o, a velocidade co que a xente se adaptou facendo pois, xente que non fixera unha videoconferencia na vida que tivera que de repente pues, mudar esas, esas formas de traballo, eh facerse con un Google Drive, empezar a conectar con, en fin, con todo tipo de ferramentas que para eles eran eran unha novedade eh, tremenda, ¿no? Eh, e o que non me gustou pois pues, pois pues, eh, bueno, xa sei que é moi difícil prever e claro, a augas pasadas todo o mundo somos moi vos, ¿no? Pero pero realmente a formación do profesorado pois pues, eh, te xa moito que desexar a, a hora de, de aproveitar eh, realmente os contextos estes diferentes que temos nas nas tecnoloxías. sí, sí no, totalmente de acordo co que dis de María. A, mi, a miña parella tamén é eh, profesora. Uh -huh. Foi un, un cambio impresionante, verdade, que toda esta uh -huh. situación. Eh, hai moita xente que verdad, que lle falta moita formación. Eso si. Verdade. O xente que que estivo desconectado do, do mundo das computadoras e todo esto, e, e ahora tocou meterse, non? Na tú opinión, necesitamos mulleres tech ou nenas tech como comentaxe xa en algún reatorio, teo, non? Eu penso que como en todo, non? Eu penso que o equilibrio é bo en todas as, en todas as profesións, o mesmo que penso que por exemplo, eh, pois pues profesións que están totalmente feminizadas, como pode ser O, o magisterio infantil non cantos cantos mestres de infantil hai, hai moi poucos frente a mestras son prácticamente todos, ou cantos enfermeros hai frente a enfermeras, eu penso que que o equilibrio é bo para todos, porque ao final, pues mira, somos casi o 50-50 na sociedade, en, en a tecnoloxía, como comentaba antes sendo tan importante como marca a nosa vida eh, en todas as facetas que axa diversidade é moi, moi importante, non sei sé si, se, bueno seguro que lembrades aqueles casos que houve de, eh, pues de reconocedores faciales que non, que non recoñecían a, a xente de, de, cor, de cor oscuros, en fin, dispositivos que non pensaron nas necesidades da, da muller e eh, claro, logo non se adaptaban en fin, cousas dese tipo que claro, tendo un equipo de desenvolvemento, un equipo de diseño creo, decir, en todas as fases do proxecto de, de creación ou de diseño de, de tecnoloxía, diverso, con, con mulleres, con homens, con diferentes eh, visións, perspectivas incluso titulacións, Pois pues é realmente importante Por que pensan as rapazas que non son boas nas áreas das ciencias? Iso sí que é curioso, non? Porque non é que de repente pues, Chegues aí a segundo de O perdón, a, a, a cuarto da eso E de repente digas Ai non, esto da informática non é para mí A mí me resultaba moi revelador Hai algún estudio, máis de un non Pero un non moi non moi lonxano que, que fixo a walk con rapaces Me parece que eran de, de, de 15 anos Unha cousa así Preguntando as rapazas e aos rapaces Sobre diferentes habilidades que tiñan e Cando chegaba ás materias de ciencias ciencias, elas, sempre se minusvaloraban. O sea, el, eh, frente aos rapaces que con esa misma edade pensaban que eran mellores do que son. Quero decir, logo, poñendo así man a man as notas non eh, ou as cualificacións que, que os profes eh, es daban en ese tipo de materias, bueno, pues parece que votamos un paso para atrás. E eso evidentemente ten que ser algo cultural, non pode ser. Hai hai unha razón eh, moito máis aló de que pues, de toda a vida Eh, se premia moito máis que as mulleres estean en un lugar máis bueno, pues, máis secundario nese, nese tipo de cousas. Eh, bueno, pois pues, temos eso desgraciadamente moi interiorizado. O sea nenas non se lle dice... Se é unha líder, tens que ser mona, tens que estar caladiña, tens que estar moi formalita. E, bueno, pois iso, cando chega tamén ao mundo da escola, pois pois non interesa tampouco destacar en certas cousas. E, engadido iso, as moitas eh, estereotipos negativos que hai para o mundo da informática ou demais, non? Eh, para todos, non? Para, para eles e para elas, pero para elas moito máis, pois pues, pues, é o que nos, che, nos, nos leva a, a ter pues, eso, un 25 consorte, non, de mulleres en no aídas das novas tecnoloxías. Si se sumamos tamén o, o tema este do, do síndrome do impostor, non, ou do síndrome ah, da impostora, justo. non sei se conoces ese termo. Sí, sí. Eh, non, hai pues, esa impresión sí. de que non se, non se está a suficientemente a altura, non? do que do que, do que sí, se sí, está realmente. É curioso. E ademais, claro, cando entras nun equipo, eh, bueno, todos os, todas as que estamos un equipo que está eh, moi masculinizado, xa digo, eu non teño, ademais, especial queixa, no porque o ambiente do traballo eh, non cesga moi bo, pero, queres que non, Pois bueno, pois supoño que será como se si un home entre nun grupo no que hai dez mulleres, eh, se siente un pouco, eh, en fin, un pouco aislado, non? Supoño que, ese, claro, esa sensación pois tampouco axuda a bueno, pois, que haxa unha permanencia no traballo ou que haxa máis, máis grupos eh, máis diversos. non. E sobre este tema, por aportar un poquinho de datos, en Galicia cóntase con menos do 15% de rapazas matriculadas en informática e en telecomunicacións. O panorama actual non pinta moi ben, non? e Pero o futuro... A verdade é que en Galicia os datos non son vos, pero tampouco son vos no resto do Estado e tampouco son vos en, en Europa. O sea, realmente hai moi poucos sitios onde estas, estas datas ou estas cifras melloren de forma significativa. É moi curioso o caso do sureste asiático, onde precisamente as carreiras de informática ou as carreiras máis relacionadas coas tecnologías teñen un atractivo especial para as mulleres porque se ven como carreiras seguras. Seguras eh, no, no ámbito económico e tamén físico. Quere decir que, non, bueno, pues que a muller está... Eh, en un entorno seguro, digamos, ¿no? Es un lugar onde teñen unhas porcentaxes máis altas, curiosamente. Pero en países noso, nosa contorna, incluso pois no norte de Europa, no norte de Europa, que pois, sempre estamos aí mirando ao que fan os finlandeses, os suecos e demais, pois andan por aí e de feito non, non andan incluso mellor que nos O curioso que tampouco, eso falando con, con diferentes profesoras de pois pues, tanto das facultades da, da universidade de Coruña como como os de Vigo en fin Santiago e demais eh, o problema teño co as rap rapazs que se meten na, na carreiras no? pero tamén cos rapaces o sea os índices de, de, de matriculados nas nas carreiras de, de informática por exemplo en Coruña son, son moi baixos elas no? e eles tamén se queixan de, de que quizá pois non está ben publicitada non, a carreira é Curioso, que o mellor si pues, tamén falta algún tipo de enfoque máis de xénero non para para, para evitar ese, ese abandono non deas Desa, carreiras que ademais pues teñen un potencial que les non se caña, non se cansan de dicir que hai un menos 20% de, de, de, de paro non? que, que a, a maior parte dos dos que comezan pues eh, xa cando rematan xa están traballando o sea, é increíble. Eu penso que é un camino que aínda vai a ser largo. Hai cousas que se poden facer, que defeitos están facendo, se están, bueno, pues, traballando, por exemplo, hai grupos de apoio como o Hello Sisters na, na UDC, outros... Outros grupos de, que, que, que se xuntan a rapazas un pouco para facer tamén ese, esos pequenos grupos de, de, de, de mulleres que, que bueno, pues dan un soporte tamén, un apoio a un, un entorno pues, máis masculino. ¿no? Tamén evitar ese, ese seguimento para que non deixen a carreira tamén nada máis comenzar, que eso tamén parece ser que outro outra das, das dificultades que se atopan. Contanos algún proxecto que coñezas e que te gusta para a promoción das TIC nos nenos e nenas. Bueno, aquí en Galicia temos mm, bastantes cousas. aí eh, a, a xente que se está movendo bastante tamén, eh, por exemplo, o, o Colegio de Informáticos. Os colegios profesionais están movendo bastante. A iniciativa de, de rapaciños, por exemplo, Cantega Antega está tamén dando cobertura a bastantes actividades neste, neste eido, non? Pois que teñen moitas charlas, obradoiros, encontros con profesionais... Eh, bueno, tamén eso a Gasol, que anda, pois, pues, no eido tamén que, que estamos dentro eh, de Ocesga eh, tentando eh, acercar non, as, as rapazas as novas tecnologías. Nos temos unha modesta non colaboración dentro da, deste panorama, que é unha iniciativa que comezamos pues, no 2012 con un proxecto europeo que, que lideramos dende de Ocesga, que se chamou ICT Go Girls, e dende entón eh, celebramos un día o ano, que o Día das Rapazas Nastic, que é sempre o último xoves de cada mes de abril. E, bueno, pues xa van bueno, pues unhas cuantas edicións, va a, a sétima edición, pois pues damos visibilidade a mulleres que, que están traballando no, no seu so entorno, que teñen moito que contar e que, ademais, teñen unhas visións moi diferentes das tecnoloxías e tentamos pues, levarlas aos centros eh, a través de tecnoloxías tamén para que poidan ver que, que a tecnoloxía non é... Un... Un señor que programa comendo pizza encima do teclado aí na oscuridade, con unha capucha así posta e tal. E que hai pues, moitas caras da tecnoloxía e que hai moitas posibilidades de, de ter un futuro brillante e, ademais, pues, moi enriquecedor. E, logo, pues, moitas cousas. A mí gustame moito tamén todo o que hai en, en tema de... de de hardware aberto de los cornabots de todas estas eh, iniciativas que están traballando eh, pues con, con impresoras 3D e demais para, para traballar nas escolas en, en centros en centros de ócio ¿no? E fora f fora de, de Galicia tamén me parece moi chula a iniciativa que ten a Pompeu Fabra que se chama Visibilizalas, así con W porque está promocionando, e eh, teñen bastantes participantes daqui de, de Galicia entre os centros a creación de páxinas web formato wiki para visibilizar a diferentes mulleres que traballan nas TIC ¿no? en moitos, bueno, pues moitas veces son son persoas moi moi cercanas muy do, nos, de nosa contorna. E a nivel internacional a verdade é que, bueno, xa por non resumir, xa por por non falar de moitas, creo que a, a iniciativas a de code.org. esa é bueno, fantástica, non? Aí está un montón de xente detrás e ten bueno, unha pasada de recursos tamén para, para comezar a traballar pois o que falábamos antes da, do pensamento computacional e de aí bueno, pois tirar a moitísimos, moitísimos niveis. E agora vamos a barrer un poquichiño máis para casa e a ver se nos contas un poquinho sobre, sobre en que consiste a aula CESGA e que relación ten co que é o software libre. Ben, aula Cesga eh, é o, o noso campus virtual, non? É a, bueno, a plataforma de, de formación, de colaboración e demais que, que temos no no Cesga. Está baseada, está baseada en, o, en software libre dende ao nacemento. o nacemento, sea, foi a primeira que que houve aquí en, en Galicia eh, que non fora pois pues, comercial. Naquel momento pois pues, era ClaroLine, o software que, que, que tiña como soporte E ClaroLine era un desenvolvemento inicial da Universidade de Lobaina, que logo se pois, eh, abriu ao mundo de, do software aberto. E nos colaboramos bastante daquela con, con eles, pois entre outras cosas, falando, fazendo a primeira traducción ao galego non? Da, da plataforma. E logo pois, ese ClaroLine xa sabe deso tema das, de software libre, pois, fixe o fork, que foi o, o doqueos. E doqueos, en eh, 2011, eh, mudou a Chamilo. Sigue sí, doqueos, pero Chamilo foi o, digamos, o herdeiro da, de ese espíritu da filosofía de, de Claroline inicial, no Eh, de feito Chamilo, eh, no que seguimos colaborando, a eh, aula CESG actual está baseada nel, pois eh, ten unha unha voz moi moi galega porque a empresa que leva pois pues, a representación de, de Chamilo en España eh de feito pues, das máis eh, as voces máis, máis importantes dentro de Chamilo, eh contidos digitais que é unha empresa galega. Model, e da que é usa moi usado a nivel mundial, hai moita xente que non lle gusta, sobre todo pola apariencia. A ti gustache eh, que cambiarías nel para, para melloralo? Bueno, Moodle eu penso que tamén é... No seu momento, se no seu momento, é realmente a máis grande non? que hai en, en, en proxectos destes de, de software aberto na, en plataformas deste, deste tipo. E nos utilizamos, a, traballamos en diferentes proxectos de, de, como os decía, non? de tecnologías e demais, e algún deles pois pues, temos, eh, temos usado Moodle e temos instalado Moodle para, para diferentes cuestións. Non? E, ademais, é un, un exemplo pues, excelente non? Do, do que supón ese, do, do software aberto para xenerar ese, ese proxecto conxunto, non? Que a xente colabora aprende eh, onde hai empresas onde hai universidades hai unha miríada non de, de funcionalidades precisamente gracias a toda esa comunidade de traduccións de erros en fin é o, o máis máis bonito non dese exemplo de, de, de software nós non usamos moodle bon nos é o momento verdade que cando empezamos con Claroline, online nos, nos convenceu moito a filosofía que ten de eh, non eh renunciar á sinxeleza, non a, a, a facilidade, a unha curva de aprendizaxe eh, pois moi moi suave, non moi pendente á eh, costa das funcionalidades. É dicir, eh Moodle ofrece pois non o sei, 200 tipos de de forma de facer un test online, cousas así, pero realmente quen usa as 200 dos, dos 200 tipos ou quen se vai a ver un pouco atemorizado, non? Eh, nas, nas opcións de de selección deses tipos. Entón, bueno, Pues dependendo de para que para que se vai a utilizar Claro é moitísimo máis pode respostar a moitas máis necesidades e son moi específicas pero realmente eh, as necesidades que nos tiñamos dentro da dentro do, do CESGA e dentro dos, da comunidade de usuarios ao que nos, nos diriximos en, en Galicia que son bueno pues, investigadores e profesorado de, todo, de todos os nveis das dos nosos centros de aprendizaxe poisis pues, pois pues, eh, aula Cesga se, se adaptaba moitísimo máis non tiña unha filosofía moito máis sinxela e tamén algo que nos poidamos, eh, que poidamos gestionar, porque ben sabedes tamén que neste tipo de, de desenvolvementos eh, o soporte técnico é vital e eh, se si nos tuveramos que estar dando soporte a un montón de funcionalidades e opcións e historias así, pois pues non, non, non poderíamos facer outra cousa máis eh. Bueno pues temos bastante máis traballo aparte de, de aula CESGA no, no día a día. E gostaríache salentar algunha outra ferramenta libre que se utilice no CESGA? Ferramentas libres no CESGA hai moitísima porque, de feito, non só so, digamos a nivel ofimático e tal, que usamos pues, todos o libre office e todas estas cousas pero, pero ademais, eh, o que son os, os servidores non e o superordenador do, do CESGA están baseados en software aberto, todo, dende os sistemas operativos os programas, eh, os conectores a parte de rede, ou seja, a Realmente, eh, bueno, pues un, un campo que, claro, a investigación está moi ligada tamén ao software aberto, teñen pues, eh, enorme presencia. ¿no? Así que, bueno, pues sí, eh, ocesga tan, non tanto de desenvolvemento de software aberto, pero sí de, de disposición de software aberto para, para os nosos usuarios. Na vosa área, aparte das contribucións que fixestes que as traducios, contribuístes de unha outra forma con, con Chapilo, estos que comentaches antes? Eh, sí sí eh, ao longo do tempo tamén dependendo de de, bueno, pues de como vai digamos o traballo de día a día e como temos pues de recursos humanos non? que non somos nocégano somos moita xente pero a parte da, da parte esa de, de traducción sedemais pues temos desenvolvido algunha funcionalidade algúnha funcionalidade da, da plataforma e correción de erros moi... En fin, eso, pues, xa, xa digo, ao longo do tempo fomos facendo diferentes cuestións. A última colaboración que temos eh, pues, máis actual é dentro dun de proxecto europeo bastante bastante ambicioso que se chama EKT no, no programa de Erasmus Plus que lidera a Universidade de Santiago. Pues, eh, Chamilo foi invitado tamén a participar precisamente para proporcionar un entorno de, de software aberto no que poder experimentar eh, un modelo para traballar cos os mestres que están en prácticas eh, que están en formación utilizando pues, novas tecnologías para poder mellorar ese sistema de, de comunicación e de traballo cando están nas súas prácticas nos, nos centros fora da universidade María José Rodríguez, moitas grazas por pasarte polos micros de Mancomun Podcast e falarnos de todos estes temas interesantes. Esperamos que o CESGA siga apostando por ferramentas de soubo libre e contribuindo con traducións e outras aportacións. Nada, moitísimas gracias a vós por invitarnos. Eh, ata aquí foi o programa de hoxe. Moitas grazas a todas as persoas que están do outro lado dos micros e veémonos no próximo programa. Ata logo.